מלאכי, מלאכי, פרק א', משא <מסע> דבר אדוני אל ישראל ביד מלאכי, אהבתי אתכם, אמר אדוני, ואמרתם, במה אהבתנו? הלו, אח, עשיו ליעקב, נאום אדוני, ואהב את יעקב, ואת עשיו שנאתי, ואשים את הרב שממה, ואת נחלתו לתנות מדבר.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 איה כבודי, ועם אדונים אני איה מוראי. אמר אדוני צבאות, לכם הכהנים, בוזי שמי. ואמרתם, במה הבזינו את שמך? מגישים על מזבחי לחם מגואל. ואמרתם, במה גאלנוך? באמורכם שולחן אדוני נבזהו. וכי תגישון עיוור לזבוח, אין רע? וכי תגישו פיסח וחולה. אין רע, הקריבהו נא לפחתך, הירצחה או הישא פניך? אמר אדוני צבאות. ועתה, חלון הפני אל ויחוננו, מידכם הייתה זאת, הישא מכם פנים? אמר אדוני צבאות. מי גם בכם ויסגור דלתיים, ולא תאירו מזבחי חינם. אין לי חפץ בכם, אמר אדוני צבאות. ומנחה לא ארצה מידכם. כי ממזרח שמש ועד מבואו גדול שמי בגויים, ובכל מקום מוקטר, מוגש לשמי, ומנחה תהורה. כי גדול שמי בגויים, אמר אדוני צבאות. ואתם מחללים אותו, באמורכם שולחן אדוני מגועל הוא, וניבו נבזה אוכלו. ואמרתם, הנה מטלאה, והפחתם אותו, אמר אדוני צבאות, והוותם גזול ואת הפיסח ואת החולה, והוותם את המנחה, הארצה אותה מידכם, אמר אדוני. וערור נוחל, ויש בעדרו זכר, ונודר וזובח מושחת לאדוני, כי מלך גדול אני, אמר אדוני צבאות, ושמי נורא וגויים.